Недалі будемо боротися так, як ми боролися дотепер. Така тактика єдина правильна. І для всіх інших, поневолених большевиками народів. Перед умовою виникнення масової революційної протибольшевицької боротьби в СССР ми вважаємо виховання революційної свідомості і проти большевицької політичної активності поневолених народів і працюючих мас Совєтського Союзу. До цього виховання ми змагаємо як шляхом революційної пропаганди, так і шляхом безпосередньої активної революційної боротьби, авангарду революції, революційних організацій і включування в цю боротьбу советських народних мас. Яку безпосередню мету мають наші збройні і саботажеві дії? Наші збройні дії, акти саботажу своєю безпосередньою метою, мають не дозволити большевицьким загарбникам міцно закріпитися на окупованих ними українських землях, не дозволяти їм безкарно тероризувати і грабувати український народ, Природні багатства в української землі, боронити перед терором МВД і МГБ український патріотичний елемент, зривати спроби МВД і МГБ розбудувати агентуру, не допустити до розбудови большевицьких ворожих українському народові організацій, молодіжних, культурних, знищувати особливо активних большевицьких вислужників боронити перед наступом МВД і МГБ нашу підпільну організацію. Степан Бандера над могилою Євгена Коновальця Промова виголошена 25 травня 1958 року над могилою Євгена Коновальця в Роттердамі, Голландія 20 років – це, звичайно, невеликий відтинок часу в житті народів. Звичайно, але не це 20-річчя, яке лягло між теперішністю і трагічним травнем 1938 року. До нього не можна прикладати звичайної міри часу. Воно виповнене такими подіями історичного значення, що своєю вагою може рівнятися з цілими сторіччями інших епох. І всесвітня історія запише цей період назрівання ходу і наслідків Другої світової війни як один з важливіших. А вже в історії українського народу і української землі це 20-річчя закарбувалося такими подіями і процесами, далекосяглими, Перемінами і трагічними потрясіннями, що їх було б досить на долю багатьох поколінь. Цей власний багатий важкий зміст того, порівняно недовго часу, творить неначе призму, через яку можна бачити події і постаті у далекій перспективі, не в сучасних, а історичних пропорціях, що мало справи й проблем які 20 років тому полонили увагу народів, сьогодні виглядають дрібними і маловажними. Скільки відійшло у безслідне забуття постатей, що в той час стояли в центрі публічної уваги. Але ця перспектива часу, багата великі події і зміни, не тільки зменшує і невелює картини, вона теж відсолонює. І ставить на весь зріст такі постаті і справи, які здобули собі тривалий значення і вплив у житті народів. І ось стоїмо над могилою такого небуденного мужа, полковника Євгена Канувальця двадцять літ проминуло, як оцей чужинній землі, далеко від Батьківщини, поховане тіло одного з найбільших синів України. А всі бурхливі події, що бурунами котилися через землі України, і не лишили незаторкненого навіть цієї, здавалося б, затишної голянської країни, не змогли затопити ні присипати пилом забуття пам'яті про Євгена Коновальця.